گران محترم او اړیدل کو مولانا زین الله صاحب دا دوره تفسیر قران د اصول او دا 7 نمبر کې سټ چې په مسجد امیر ماویا محله خټک سولډیر کې په اگست 2008 کې شریر تدید ملي ايدو پته یا سټ ای شاوادي توید سنت 61 این سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نس دې میچو جنګیراور سوابي پرپرایټر انور شیر توهيدي موبايل نمبر زیورو تین سویک ستاوان دست اکس او چو بیس سورة نمبر آیات وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ پته تا کی د دې مشرکانو نه دا اوس موږ د قران نه د مشرکانو وقاید ذکر کوو والا انس حالتهم پته تا پوڅو کی د دینه چا پیدا کړي آسمانو او زمکا خامخا دی وايي چې تو توایا الحمدلله چې مشرکم دامنې د زمکه او د اسمان خالق یواز دی بلک ترهم لا یې علمون بلک اکثر د دینه نپويږي دارہنگی صورتِ عنقبوتا اکاسات نمبر آیات اگو رہی صورتِ عنقبوتا اکاسات نمبر آیات یویشتم اپارا عقائد المشرقین صورتِ عنقبوتا یوش پیتم نمبر آیات وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ او كَتَتْ تَپوسو کې د دینه چې چا پیدا کلیس اسمانونو زموږې او خدمت کې لګولي نورو اوسپو مې نو خام مخادي وايي چې الله فإن يوفقون وکم ترپ تر د دې کې غره حقنا ورپسي آیات ولئن سألتهم من نزل من السماء کته تاسو کې د دینا ای څوک راوړی د بارن باران تاسو باندې کوي پر سر مزه کا پر دو چوالينا نو ها مغادي وای چې الله نو تو آیا الحمدلله ما اکثرهم لا يعقلون اکثر د دین عقل نه لري ورپسې د مشرکان او کیدایت نمبر 65 کې وګوره فیذ رکبو فل فلق دا الله مخلصین له دین چکلابا دې سوار شپکشته کې ارامه دت کوې الله قال اس کو ان کې الله لره پکارو په وخت د مصیبت کې ګور الله رحمت پا خبر کری گورا آغا پا کو پری یو خبره په کې دا معلومه شوه چې دې الله منو په وخت د مصیبت کې الله رحمت کو هم دې شفيع رحمت الله علیه په کې دې خبره بل ذکر کړي چې ګور اغه مشرکان په وخت د مصیبت کې الله رحمت کو نو مونږه مؤمنان په وخت د مصیبت کې الله نه کوه نن په واغده تکلیف او مصیبت کیم زمونږه اغا ټول نظر او دین په غیر الله باندې اللهم یری و اذ ارکبوا فی الفلک نا اوللا مخلصین له الدین الله له چا خاص کوله په واغده مصیبت کې ټکلب الله نجات ورکو نبيابه دغه وخت کې شرک او سورته توبه نلثم نمبر آیات سوره توبه 19 نمبر آیات لتمه پارا اجعلتم في قايه الحاج وعماره المسجد الحرام آیا غنې تاسو وبس کول حجیان او تا جوړول د مسجد حرام په شان د ایمانوالو مشرکانو ګورا اجیان صاحبانو ته بور کولی جو ما تو نے جوڑول و اللاوی ایمان والا کئی دا مشرکان او داگی داکار لا استعون عیند اللہ دا اللہ فنیز دانن برابر صورت انفال دینا مخ کی صورت آ نمبر بتیسو گو رہے صورت انفال دو دیشم نمبر آیت صورت انفال آیت نمبر بتیسو و اذ قالوا و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارات من السماء الله نسوال کی ها کہ الله کا پیغمبر په حق کنا نمږه باندې کانه رور هغری منوی نه ها دتک لک پزدو لاړو ها و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارات من السماء او ایتنا بیعذاب نالیم ابو جحلوی یا اللہ کدا پیغمبر حکی مونگ با نکانی روو رہے مونگ با نعذاب راو لہو گر منوئے نا پکار خداوچی یا اللہ کدا پیغمبر حکیو نو منگ تا توفیق نصیب کیچی مونگ اتباو کو نو مشرکانو اللہ منو منزون اکول حجون اکول خیراتون اکول خو اخیر دا لار کم زی جودا دونه دونہ خلقو ا مونږ ملالمنو اريم ملالني اري الله خالق غنو مدبر متصربي غنو واګداري غنو خوافير د لار کمزې جدا شي مخالفت د نبي رسول سر سره په کوم خبره کیو مخالفت په دې خبره کیو چې نبي رسولات و سلام د دې خبرې دعوت ورکو بل الہ نشتا د دې مسلې په وجا په نبي رسولم الزامات لگول شاعر ولوي مجنون وطوی، ساہر وطوی، کذاب وطوی، کاهن وطوی، دا اللہ نا علاوہ نور و معبودان و تا کنزل ماری وطوی، خلی دنگ پیغمبران تا دی کنزلی کئیو، دا داشوا، د دا مومنانو، د مشرکانو اختلاف دا اللہ فتوحیدو، دا خبرمو تا قرآن ذکر کئیو، صورت یونس آیت نمبر اتارا، شکر اختلاف پسو، دونه اخو خلقو اختلاف پا دی خبرو، سورت یونس آیت نمبر 18 سورت یونس یول سما اتلسم نمبر آیات و یعبدو نا من دون الله ما لا یضرهم ولا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ 10 خبر اختلاف و سره ويعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ او دی کو عبادت کوو سيوا د الله نه دا هغه چا چې نيز درور کولې شو نه نه فا کتابو ته د غیر الله عبادت مګوا د دې په نوم دا نه دنیاز مو ورکوا د دین په اړه نه مګوا نو دې به هؤلاء شفاعاؤنا عند الله دا زمو سفارشن ابا زمو صفارش کایو پدی زېبان دی تفسیری کبیر کی ماموراضی رحمت الله علی ذکر کړی دی وانا زیره په هاذ الزمانه اشتغالو کثیر من الخلقه بتعظیم قبور الاولیاء بتعظیم قبور الکابر علایقادم انهم اذا عظموا قبورهم فيكون لهم شفعاء عند الله تفسیری کبیر دا خبر يردي ويعبدون من دون الله ويقولون هاولای شفعاؤنا عند الله د دې په زمانه کې مثال داسې دی چې دا ډېر خلک لګیا دي قبرونه پوری نو قبرو تعظیم کوي او ادا به مونږه پارس کوي نو مشرکینو سره اختلاف پدې خبره کې وو سوره زمره آیت نمبر 3 وګورئ سوره زمره دریم نمبر آیات د رښتما الا لله الدين الخالص الا وهل کا خبر شيو لله الدين الخالص خاص الا له عبادت پکارديم او واکسان چې غر زولي سیوا د الله نور معبودان ما نه عبادت هم او مونږ د عبادت نه گو مگر مونږ الله ته نې زکي خه اوسم وي مونږ دي توایو دي الله ته وي هلكن استاد الله سر نه لګیډه پرهله ډایرک نه شوېلې ما نعبودم الا ليقربونا ال الله ذلفا به وجوده وسیلې دی کنه دي وګوره عقلي دلایل وته وی عقلي دلایل وته وی چې وګوره ته کوټه تبرخه جنو پونه پونه بولنه کوي او تبشېله او درم په ونه لګي چې ته جج سره خبرې کین نو وکیل په وسیله باندې کې وکیل په تا ته سره او ول نه پاق مزدا چې وډو کی ذات دي چې ته سره ډایرک خبرې کې نو الله پاک پر م فله تزیبور الله لممسال تاله ته میساونهوي تا الله د کوټی سره مشابه کې پاګله تا الله د او ج سره مشابه کې الله پر م زمانه ډیکک وواړه په هج کې په چت کې پهېکه پا ډیر پارهه تاانه چت زیات لې دي نه جج ډیر زیات لري دی الله پرم وه نهو اقره من ح ورید ستاه شرک نه الله پرمیل زمانه ډیکک وړه ډیک للی سوال کوه اوجیبو داوه ت دای ضا دا دا دا دا دا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله یې ځوان غواړه دا خبره بدې کوله معنی عبادتوم الا ليو قا دا اولیاء کرام وسيله منو دا ا دا مطلب دی چې زمامکم دی اولیاء سره نیکان سره محبت دی دې محبت پوسيلي سره زمادکارو کې زماد اولیاء پړک کما ادب دی کما مینا نو دا نیکان خلق دا وسيله دا زمونټو اکابر منی دا دا وسیلی نا انکار کول دا نیشتا او دا مڑی وسیلی کولو چیزو دیتا ہے مو دی اللہ پاکتا ہوئیو نا دا ناجائز اغلق آتی دا, دا وما نعبدوم الا لیو قربونا الا اللہ زلفا چیز تجا تا دا سئی وسیلی وضاحت کے گو دا وسیلی نمانی دا دعا, دعا نه دا کرامت نمانی اولی من وسیلی ما نعبدوم الا لیو قربونا خدا وفیله نه منوخه چې کوم مشرکان کولا چې مونږ د دې عبادت نه کوو مګر د دې لپاره چې مونږ نزدیکی الله ته مرتبه کې دارنګه مشرکان سره اختلاف په دې خبرو سورۃ الصافات 3 ذ دېشم نمبر آیات وګوره اختلاف په کومه خبره کې لار لارکم زه جدا شوا جدائی کم زه راغله لا قران ډېر خله انداز تر وضاحت کوي سوره صفات د رिष्टم اپارا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون چې کله بعدي تويل شو چې لا اله الا الله اختلاف پر خبره کوي نورهم جنیم کولا روجیم نیولې خیراتونیم کولا دا جنو امدادیم کو او بمپس ستوانیم په کوله او اختلاف پدې کېو اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون کې کله بعدي د ویل شو چې وادي الله کرم مدد الله مشکل کشا الله جترا الله ذاتا گنجباش الله قوت اعظم يستكبرون دي بزن غلط وګڼا وی بے آیا مونداخ خپل دایان پریدو لی شاعر ام مجنون د وجی دا یووی د لیونیو د ونیو دا شاعرہ اتی پوچھا مونداخ پلخ دایان پریدو دارنگی صورت زمور آیت نمبر پینتالیسو گو رہے صورت زمور آیت نمبر پینتالیس اختلاف پسکیو مشرکانو سرا لارکم زی جودا شوی و ایزا ذکر اللہ وحدہو سوره زمر 20 تلويثم نمبر آیات مضمون مده ابتداء آیات ته قرآن سره وړو پر خطاب کړي ایمان والا سره فکمن دا سره بیا مشرکانو سره مشرکان کوم خلقو دا هډیر کو خلقو خصوص دایو مسله نه منل کم اصل مسله وا واذکر الله وحده چ کله یاچی الله په توحید سره سره الله توحید بیانې چې الله خالق دی او مالک الله رازق دی بل رازق نشته زمون ولون ور کول ولدي الله نو الله خبره کې چې الله مدد کوي دا الله نسوال کوي الله نو یریږي الله سر مينو کې کته الله خبره کې نو اسم عزت اسم عزاز دی دا مبالغه ده چې هغه او د سړی اغاز رو د حسینا دکشي دا ازلی د حسینا دکشي تعویق را تعویقی او د اغي په وجبانې په دیمخ کې سرات را معلوم دا د مخه تندیر چورل ل جوړل شي را د خپل کار نشتا هم دا یو خبره هم دا یو خبره اشما عزت قلوب الذين نو زونه د آکسانو شيما نرهولی په اخرت د جته د الله توحید بیانې په دې بیمانه خلکو له وإذا ذكر الذين من دونه شد الله الى د کورسی او د اقتدار او د غير الله خبره کې نبه دي ډیره خوشالي ها واذا ذكر الذين او جکلوا ت ذکر کولی شي د اکسانو چې سيوا د لار توحید نه یا ته ته کسې کې دیول سميزوان د دور سو کول ډوب به لا وګوره کرامت کنه سړیا وګوره د اگا اندو دا اگا کرامت مسا اگج رجم دشیو و اذا ام یستب شیرون نو پا دی کسو کتارو منگنط حکایاتو پا دی ډیر سا خوش آلیا سورت یہود آیت نمبر تری فنو گو رہے اختلاف پسکیو مشرکانو سرا سورت یہود دری نمبر آیات حود علیہ السلام راغلیو مسئلہ بیان کا دولہ سمہ فارا اختلاف پسکیو مشرکانو سره حود علیہ السلام قوم ته مسئلہ بیان کا هغه قوم و تووی آیت نمبر تریفن یا حودو ما جئتنا ببینا تم تخکار دلیل نہیں روڑی وما نحن بطاری کی آلحتنا منګستاخدہ منګستا د وینا بوجا فل خدایا نه پریدو وا ما نحن لك بمؤمنين منګستا خبر نه منو ان قول مو خد تعالی نور سنايو الا اتراك بعض الہتنا بسو ز منګ خداین متعال تکړه در کی خه ته د مونږ دی خدایانو په خبره کې ای اتاراکا بعض الہت اوبر سی تعالی مونږ دا بعض الہ تکلیفو ته دی په خبره کې دا په خوا مخ خلق دغه ریبا بابا د ریبا بابا میا کوه را د دې مزارونو خیال تا دی ګیر چا پیر د تایویږي ايته پراټي وړه شایونه وتا وړه کني بودری به درپیغه شيخه بودری به نو نوحود عليه السلام ته کوم وي اي هودا ته د مونږ د خدایانو په ځخه خبره کی بودری به عمومه ګوره ها هودا عليه السلام وایي نر سره یو ښا قران دغه نر ته ذکرږي قالا هودا عليه ان نشهد الله ذا لا غواكم ان نشهد الله ذا لا غواكم الله غوا تاسو غواشه ز به زاریم دغه سنه تشریکون چې تاسو شرک کوي په نو تاسو شرک کوي سړیا من دونی سوا د الله نه فقیدونی جميعا تو زما خلاب چل جوړ کئ او مالمه ملت مارا کوي inni tawakkaltu ala allah maspar rizaan allah ta za ma rabb ustaz o rabb za ma او خود aw hu dale salam pan ar toba ne masla bayan ka darangi surah bani israeel pak sal we khatam number ayat ikhtilaf pas ke ho na mushrikano tar ikhtilaf و قرارتل قآه ژله بکه بین الذي نه لا یمنونه بلااخرتې هجااببه مفته وجهلنا ال کولووبیمکن نهتن انیب کوو وفی آزا ن وقره او ګزیمونګه پهو د دیبانې پردي د پودونونه پهقرران ال چې زدهینات په نه لې پهقرآ به کو شيخه دولمر و قرآن وایا تو قرآن نه به حاصل نه کی و فی اذانهم وقرا او په وګونو باندې درنو الیدیم و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ چې کله یاد رب په قرآن کې په توحید سره نو ووی دی په خپل شګانو نفرت کوون لري مستلینه بعد توحید مثلا په خپلم بدلیږي خپلم کولی نشي کسی کا تعریف دا غی سره غن محبت وی او دا رنګی دې اختلاف پدی کې دی الله یو نه منو په ایک ولوهیت کې اختلاف وو پدی وجہ اوس مونږ ته پکار دی چې مون الله و پجنو په کریم دا مسله الٰه و ظاحت کئي مسله الٰه چې الٰه چاته وي عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه مانا دا الٰهو کله ما تعتمد عليه فهو الهك وكل شيء تخاف منه وترجو فهو الهك جیلانی رحمت الله علی معنی دی الہ چې الہ ستوي د کچونګې مشرکان او ګن الہ مانل نو په قران کې مونږ د الہ وضاحت کو چې الہ چا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرمائی کُل ما تعتمد علیہ فهو الہ او پکم سیز تا اعتماد را غیله تاخ ته وی نستا پر کیار را لاتا او تئ و وی وترجو تا د نتم ساتلا تا او تئ الہ وی کریم کې مسله الہ پر دول استابيرات سره ذکر شوی ده مسله الہ په قران کریم کې په دولسه تعبیرات سره ذکر شوهي دوکره تفقران کې ذکر شوهي لا اله الا الله په قران کریم کې دواکره ذکر شوهي لا اله الا الله په قران کریم کې دیرش کړه ذکر شوهي لا اله الا الله وقران کریم کې د دېش قرات ذکر شوي لا اله الا هو یو پیر په قران کې ذکر شوي لا اله الا انت لا اله الا انت د دې قرات ذکر شوي لا اله الا انا لا اله الا انا دوه کرات ذکر شوی ما من الہ الا الله ما من الہ الا الله دوه کرات ذکر شوی و ما من الہ الا الہ واحد یو پی ذکر شوی و ما من الہ الا الہ واحد ما لکم من الہ غیر دا نخ کړه ذکر شوی ما لکم من الہ غیر دا نوخ کارتہ ذکر شوی ا الہوم اللہ دا اته کارتہ ذکر شوی من الہ غیر اللہ دا یو پرہ ذکر شوی الہکم الہ واحد شپ پرہ ذکر شوی الہکم انما ہوا واحد فلور پرہ ذکر شوی بیا کل قرآن کریم دادی وضاحت کیا صورت نمل آیت نمبر پین ساٹھو گو صورت نمل آیت نمبر پین ساٹھو مسئلہ الہ وضاحت کی قرآن دا آیت نمبر سات نویم د ایله وضاحت چې له چاته وایي من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماءا فامتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم ان تنبتوا شجرا ايلهم مع ایا چا پیدا کړی اسمانونو زمکا وان زلکم من السما ما تموسا <تصفح> زنو مو ته چل هو ویلا له الاکیتا اوس نوې نوې مسالکی الاکه کې ته مال تقریب ناراضی شلم سپارنه والا و چیرونو را دې دی پشاله مچ پاره شل کو ها نو خطبه بکه مخ کې ذکر شویل الحمدلله و سلامٌ علی عباده الذین استوفوا ترنم به تقریبد الله توحید نکورو کې آیا چا پیدا کړی آسمان او زمکی د بارانه باران څوک را ورایې پام بثنا زرغونو مونږ په دې طرف سر باغونه سره تازګین نشتیقتا څو لره اختیار چرا زرغون کې بوټي دا غيې ای الله دکارونو واکدار دا اللہ سره بل سوک نه نا, نا بل سوک نشتا تارا مسلاو کا پا دیکی کس را پاس دو دکار دی مسلین او خلق نا واقفه و خلق پا کا تارو را اولی دلی و نو دا دارنگی تارا پا که یو پاس دو شده خلق خدا اللہ سر خلق شریکی نورو واکداران گرزی زی مداران گرزی نستا جواب سختی بنا که تبو تبو بلوم قوم عادلون و دا یو قوم دے چی دی چې دی اوړي دا حق نه یا دا لا سره مخلوق برابر ایو داخله داخله دا په غلط روان دي ما یو خبره دي طریقې سره اوکا بیا بلی زمینه طبیعت وین تقریر سا ام من جال الارض قرارا آیا چا غر زول مزک ټینګا دا مزک چا ټینګا کړې په خو خلق وی دا د وای پخ کرو پرته را چې کړه دا غوې ستړي شي او دی یوخ کر نه بلخ کرتارای نه زلزل راشی نه سمودا پاغخ کر بانی پرتی نه چی بیا پاغخ کرتلیش نه بیا دی بلخ کرتارا لی دا خبر اپ داستی واکر نه دنیا وی دا غویخ کر تینگه کرده دا. او چا بای دا دونیم غوثان دی او سبک قدبان دی نه از مکاغی تینگه کرده دام ام من جا لال ارض و قرارا قرآن سوئی دیکی خونه دا غویخ کر رالو نه پک قدبان دا دال ایا چا گرزاولی زمکہ ٹھینگا دا دی مینس کے دا والی چا دی چلو لی ودا غرون چا دی گرزاولی تا در یابونوی مینس کے پال دا چا دا روستے آئی اللہم معللہ آیا اشتر کارون و اگدار دا اللہ سر بل نشتا بھوی بچی دا مسئلی خوردانو خلق کئی نا دا گو نا پلان کی سیبتا گو را پلان کی دا نا کوئی گولی دا خوب تا پوری منگونی زمونگ جیر ااده مثلا مونږ وانه ريدا بل لا يعلمون وبابا دا مسائل قران دی بیان کړی داخلك په قران نه پوئېږي بل اکثرهم لا, يع... لا يعلمون دې صورت خلاصہ راته وایا دې صورت مزامین راته وایا بل اکثرهم لا يعلمون د چا وخت دې د مړ پال واگانو کړي په قران نه پوئېږي بل اکثرهم لا يعلمون بلکه ایک سایت دا دینا نپوئی گی قرآن اور دی مسائلو بیان کردی قرآن دا ذکر ساڑی رو, رو دین حرکت کردی خواب اولا پیر ناشنا خبرو کا ذکر دا اللہ خبر پا دی عالم کی پا حل کو ناشنا لگی دی بیاچی بلا پیر تا داوی زمکا اللہ کی انگا کردی دا نو دو زین کی خوناسو بای کې غوائی چرتا دا روح پا قرآن کی نشتا دیو دا خموندی آوری دلی اور تاول پوستا یو یو خبر بلگ لگ سختی دریم استقریص تا اما یو جیب المصطرع آیا سوک کبلی دعا د پریشان حاله یو سالی ډیر ناچارا دی مصیبتونو کی را شو بیمارے کې مبتلا شو نو داغا دعا دعا اللہ کبلیو و یک شپوس او سوک مصیبت درې کئیو تاسو سو چا خری پگانز مغی آیا بل سوچتا دی ویز د ادونه د مداران چری د تبو دیمادار د ټو هو ذمہ د تر هوګی ذمہ د بادو ذمہ دار د دا نن ما کې ذمہ دار د دا شری دی سربس کوو نتبو ته وی قلیلم ما تذکرو دی بتار ډیر چی پیګور پبو وا وړکی میا کو وړکی داخلك و ترازینا دین سوال لن کینا قلیلم ما تذکرون وړیر لغنث یت قبلی خلقا یا تاسو ډیر لګن سيت قبله وې دي لک لک تابیداری اکثر بروانی گمراهو پتي دا خبرم لاره اوس بیاستا تاسو سره تقریر ام یهدیکوم فی ظلمات البحر والبحر آیا سوق لار خای تاسو تا پت یرو د اوچو او سمندر کې سوق الیږي هوا غانی زیر مخ د رحمتنا آیا بل زغاستا دیبا اوس غصه بیا ها چديبو يداچل له اول بل سوکستا باران با با ورور ولم بل سوکستا دغه چې باران باندې کیدو دی د دې بدرګاونو تلاړ کله بیره درګاونو په خزو باندې سوټي پورې کې خځه باران شي دا په موښله ګره جهالت سورو تعال الله او ما یشرکون پسلورم تقریر کې تاداوی چې دا الله نه الیاوه بل زر تر وای دا شرک نو مجه تاره شرک دا خبره وکا دا بیره ښه نه لګی را مستابل تقریرا اما یبدو الخلق <سؤال> سم یعیدو آیا چا پیدا کری مخلوقات دوباره بے جوندی کئی رزق دا اسمان از مکنہ سوک در کئی بل سوکشتا دیو تا پا ازخ پل پیر و ملارا والم تا مسئلہ توحید بایان کا یہ تا په پا ازخ پل پیر را او بیا خرالی و سره سر ډېر د 13 لګينا کلک بمیدان کې ولاړي او چېغه واکي ها تو برهانکم ان کنتم سوادقین او خپل دلایل ک تاسو ریښتونی ایو خپل دلیل مه تراوړې اموږم دا اعلان کوو چې کوم یاران ملګري زمون خلاف تحریک چلې یو زنانه او تپسیور کې غم خا دې کې زموږ درد خلاب لګي ایي بازی داسې پاکستان مونکي اعلان داغو هاتو برانکم ان کنتم سوادقین مون ته مخامو خو را درس دی غلط دی بیان دی غلط دی قسم می دی پالفای پمبا دی غمس بسرحت اعلان کوم جو توبوبه زم بیا بداس نو کوم خدا دا نرو د غیرتی کس کاری کار دا مغامو وی جدا څنګه لري خو د پویګم نا او د پش پویجا چي لګي اي نو پویجا خو یا خزي لګي یا اه کس لګي د غیرتو د نرطبنا خاليه یعنی بیغیرہ تو دلہ پوشی جا خبری کئی ہو وَتُو ان کنتم صادقين راول اغفل الذائلين ان كنتم صادقين كتر تاسريشتونی ایو نو په دې صورت کی صورت النمل کی څو کر ذکر شو ا ای اللهم عللا ا ای اللهم عللا د اولهیت ته ذکر شو کله قران مثلا الٰه ذکر کوي مختلف عنوانات سره کله بعنوان الاله کله بعنوان التحمید کله بعنوان البرکتو کله بعنوان التسبیح مشرکان, پسو کس مشرکان پسلور کسمпа باندی دی و تووی مشرکین بالعباد السوالحین مشرکان پسلور کسمания و还是 باندی دی یو تووی مشرکین بالعباد السوالحین یو قسم دی مشرکین بالقواقبو یو قسم دی مشرکین بالقواقبو یو کسم دی مشرکین بیل یو کسم دی مشرکین بیل ملائکہ مشرکین بیل عباد السوالحین آغا خلقو چگی انبیاء لیم السلام او نیکان خلق دا الله سره شریک گرزول انبیاء ہوتا نیکانو خلق ہوتا اولیاء ہوتا دا الله صفات ور کول چې څنګه الله ارسکول شي دا رنګ نیکان کولی شي مشرکین بالکواکب اغه خلقو مشرکین بالکواکب اغه خلقو چې غیبا د دې ستورو د دس سپو او د انورو شکلنا جوړ کړو د غي انوروس کومسی تارو کې د الله سپاد غړل وسم د نجمیانو دا نظریا ده ک شاول الله رحمت الله علیه حجت الله البالي ذکر کړي امام رازی تفسیری کبیر کې او تفسیر عزیزی عالم ذکر کړي دا د نجمیان وسم د نظریا ده چې دا, دا, دا استوری د عبادت مستحق دي او جو څوک هم د استور عبادت کې دنیا کې फायदा ور دریم کې سمو مشرکین بل جن کوم ملګرو ته تکلیف وی زیات کېنا تین شي نو اصولو کی تفرین نکو اصول کې مونږه تفریق نه کو بیا چې اصول ختم شي بیا مونږه لږ انزلت منډه نو اصول کې کوم ملګرو ته عذر وی اوغي پینځو منټه ته دوه دریو منټه ته په طریقه سره هغه بار دي خیر دي زرا دي خپل ضرورت دي پوره کړي بیا د درس کې پادف افسر کینی مشرکین بلجن دا ار خلقو چې دی د پیریانو عبادت کو او دیوی د پیریانو د الله سره اشتداري دا پیریانه دا دا پیریا غیب دان ګرځولیو دا زمون زمونږ خلکو کمدانه درې را د نشه و چې سیسبت ناروشنو ګرځي چې به واله پیریانو ما ماگانو منتخبله کړه را کې خپل کړه واله دا کیسه ما شروع ویخه ا غیب دان ګرځولیو دا نو دارنگی مشرکین پا سلو کس ما باندیو مشرکین بالعباد سوالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالجن سلو رم مشرکین بالملائکہ دا دی مشرکین و عقیدہ داوا شدا ملائکہ دا اللہ دیرینیز دیلو ندی او چې منگ ملائکو توائیو دیو پا اللہ منتے اوکار کئیو ملائکی غیب دان گرزو لیو کریم پا دی ټول کس ما مشرکینو ما نرد قرانی کریم چې د بلې ډلې سره خطاب کوي نو قرآن څو ډلو سره خطاب کوي ہاں جی کمو کمو سره دویم ډله چې قرآن دا یې سره خطاب کوي اغه اهلی کتاب دي اهلی کتاب په دوا قسم باندې یو يهود دو او نصارا يهود اغه هلکو چې دی داوته کولا چموږ د موسی علی السلام په امت کې یو پدې يهودو کې اکثر خلک عالمانو د دې يهودو يهودو خپل اصولو ښه د دې يهودانو خپل می ته یو خپل روټین خپل ترتیب جوړ کړو پای کې نمبر 1 مداهنت مداهنه دي ځکه خبره د گول مول کولو یو ځکه خلک لا کې زنا کې رشو رشوت اخلي سود اخلي او نواري کې ته غره نه واستي بس یره حضرت صاحب راځي جدي ته مداهنت بیا دې حضرتي بوګي تروخي دی ګرځوم دي هغه بخير دي بيديني بيديني بکيو بيديني بخواراي مداهنه دا يهود سو اصول نمبر 1 مداهنه دويم نمبر کتمانه حق حق به پټاو دا يهودو کیو هر يهود مولانو کی مداهنه سستی کول خبره نو کولې راځي سو کدا مسالکم خلق برا نخپشی؟ دویم که تمانے حق درین ترکی عمل به عملو سلورم تحریفو او دا دویم داول نه پیدا کی گیا گرلن بی با دا یہود ملاکی با مداحانت را گئی خلق بی نخپکول مجھے خلق بی نخپکو نو حق بی ولا پوٹکو مجھے حق بی پوٹکو نو بی بی پخپلم عمل نو بیا بیا ولخ تحریب وبو دا کول تهریب به پکې کاویا پدی وجہ وکل من حبائس علی لسانی شاور یولا رحمت الله کلی چې سوق زمون د دې دوردار شاور یولا رحمت خبره ده چې سوق زمون دې دور مليانو کيروان شو او يهودو پرار روان شو دا کې به ځکه به ګونا کیږي غلا به کیږي ادی بغغ نه کی بیا به حق پټایو عمل به نه کوي تهریب بکئی تا حق پرستو خلاف بلګیای دی يهوودو اتوراۃ لستو د تورات ټول پینځه علامہ نیلو شاہ صاحب رحمت الله علیه هغه ټول یسی نظم کې ذکر کړي وي اے برادر یاد رکھ تورات کې کل حصجات اے برادر یاد رکھ تورات کې کل حصجات پنځه ه خلقو حروجو ګینتی استثناء قضات اور قرآن مبین کے کل حصہ یا کرلو یادو چارہ خلقو ربوبیت تبارک اور معاد تا تورات سوئی سیوئے یو عیسی خلق خلق تا دی دویم سفر التکوین پا دی که تا دی آلم مبدا بیانو آدم علیہ السلام حوابی بی، نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تا دی ذکر پکیو تا تورات پا خلق عیسی کی دویم سفر الخروج پدېګه د موسی علی السلام د فرعون او د بنی اسرائیل ذکرو درېم سفر العدد ګیندی جوړتوي پدېګه د بنی اسرائیل د اقوامو د اید جګړو تعداد سلورم سفر الاستثناء پدېګه د ای احکامی جزئیه بیان شیو پینزم قضات یا سفر الاحبار پدېګه د شریعت برا ا بیانو د تورات سلور شروحات لیکل شيو یو انبیم الترجوم مدراج تعلموت حضر شیعر قرآن مولانا محمد طایر پنفیری رحمت اللہ علی العرفان کے داغی وضاحت کردی بیا قرآن کریم په یهود و رب کی دا یهود و بیان کی قرآن کریم دا یهود و تسکیر رکی پاجیبان داست رکی سورت آل مران آیت نمبر تریانوے و گوره گن آیتونی غمونتے لگ لگ رالو سورت آل مران آیت نمبر تریانوے تسکیر دا یهود و د قرآن څنګه سنگئے مالش کئی سنگئے والا رگمال کئیو سور عالم ران آیت نمبر تریانوے کلو تامی کانا ہیللی بنی اسرائیلا اِلَّا مَا حَرَّمَا اسرائیلُ عَلَى نَفْسِ مِن قَبْلِ اَن تُنَزَّلَتْ تَوْرَا قُلْ فَاتُو بِالتَّوْرَا حاصل دا پا انبیاء علیہ السلام درخ جو رولا سورت بقرہ آیت نمبر ایک سو انساٹھو گو رہے نمبر ایک سو الَّذِينَ يَكْتُمُونَا مَا اَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَا اِنَّ یقیناً اګه سان چپټي اګه چې مونږ دی را لې غلي الله دې کومه مساله ماره لې غلې او دې پټيو پس د ینا چې مونږه خلکو ته کلو کلو بیان کړي نو پدې کسانو د الله لعنت او پدې د لعنتیانو لعنت چې مساله پټه کا هر خلک برابر باندې اعتراض کینو مساله څنګه بیانوم قران وی و د لعنتی شو اه چې مساله پټه دا خې دې د واجب پټګه حدیث پاک راضي ال جماعه بل جام من النار یو سړی دا حق بیانولو وخت رالو د حق بیان نکو حدیث پاک راضي نبی رسول سلام فرمایي ال جماعه بلی جام من النار دلب دا, دا اور واږي چول شي ها اور واږي نو مونږ یا الله دا اور دا واغو نو موصاتې کې دنیا کې څوک خپګي کې نو د تهري خوشاله کی دارنګي نورم ګنو آیتونو کې د دي بایان شويدي صورت ې بقره آیت نمبر کا ساټوګوری سپول یا موسا لن نصره اللهامې واحد موږ په یوکسمام صبر نه شو کولی موږله دا په کاردي دا په کار دي اته ب دیدون نه الذي هو ا دنابل الذي هو خیر الله او ته ګوره پوخ اپکی پکای رزک را لگلو دا نو نوخ وخ نور سی زنی غختو دا اعلام مقابلہ که ادنا غختو دا ایپو جا اللہ فاک دیبان غزب را لگلو یک پرون بی آیات اللہ یک طولون النبیین آسووا کانو دا ټول دا یہود قباحتونا دا رنگی دا احلی کتاب دویم جماعت دینا سوارا دی دا عیسیٰ د دین دا دین او قران کې د دې مزه په دې تذکره شوي دا بل اړه چې سره خطاب کوي سره مډله منافقان بس دا یو ډول وایو بیا بس کو سره مډلا چې قران دایي سره خطاب کی دا, دا نور موږ له مختصر مختصره وی موږ له منافقانو دا ډل وضاحت شوی خو انو ورو کې مونږ دې په اختصار وکم سلورم دله منافقان منافق څه علماء وي الذي يخالف قوله فعله منافق اركستوي چې د عمل او وینا کې فرق وي سو کوي بل سو منافقت په دو کس ما بانده دی یو توی نفاق اکبر بل توی تو نفاق ازغر نفاق اکبر مسلمانانو سره پا ظاہر زاندائی حسابي چې چیز کتاب منم پرشتی منم خدا ندائی تکزیب کی منی اینا تا دی منافقانو تاریخ داري منافقان په مکه کې نو دا منافقان په مدینه کې پیدا شې نبی بي محترم صلى الله عليه وسلم تاجداري مدینه اقا نامدار احمد مصطفی محمد مجتبی صلى الله عليه وسلم چې لا هجرت نو کړې په مدینه کې دری ډلې غډري غډري غټې د نبی رسول الله د هجرت مخکی مدینه کی دریغهټه ډلې اوسې دي بنو قریزا بنو نذیر بنو قینوقه دوه ډلې د یمن راغلې و اوس او حضرت نو گویا چې په مدینه کې پینځه ډلې اوسې دي بنو قریزا بنو نذیر بنو قینوقه اوس او حضرت دي پینځو ډلو مشوراو کا چې ځان لپاره یو مشر منتخب کو زګرار چاه یو خپل مشر دی چې سوچو په دی کې دونیایي لیول سره یو خيار ترين تنو عبد الله ابن ابي ابن سلول لپاره مشورره لاله داغه لپاره تاج جوړیدل شروع شو دا الله جي به قدرت او داغه دا دا دوران کې نبي رسول الله شو د مکه نه مدینه ته هجرت وکا نبي رسول الله هجرت وکړو دای خو د تاتاج تاج, تاج جوړېدل شروع شو چې نبی رسول حجرت هجرت وکړه د نبی رسول الله تو سلام ہوتے وې د ابن سلول سه حیثیت پاتې شو د نبی رسول کردار اخلاق گفتار معاملات چې خلقو لیدا د نبی رسول الله خوبيانه د نبی رسول کمالات د نبی رسول الله حسن کردار حسن اخلاق خلق پاګ عاشقان شو متاثر شو شوتنه د ابن سلول اس حیثیت پاتې نه شو ډیر خوښيار او خار کا پرځید ډیر زیات خوښيارو یزخه خو مقابله کول نشم مچ مقابله نشم کول زاد موسروس سروس کمخه لومبه خو مقابله کول خو چې سوچو کو در پردا خطرناک دشمن اسلامو خدا کار وکاو د ابن صرب jihad تمپلو منځونه هم کول حج تمتلو خو چې کنه به مکه منتع نبی رسول الله به تکلیف ورکوه د نبی رسلام په بيبي باندې فما کګه مشرکانو الزام نه لګولي د نبی رسلام په بيبي باندې الزام دی ابن سعود د لجن لګېدلو په مسلمانانو مقابله ته مسجد ضرار جوړ کړو الله تبارک و تعالی په قران کریم کې د منافقانو وضاحت کړي او لګډیر زور و شور سره کړي د منافقانو غ پرده پاش پاش کې په پا قران کریم کې د منافقانو نه د قران کریم د اوراتو هغه ډوډي سانډيخه سورة النیسا آیت نمبر ایک سو پین تالیس اگو نمبر ایک سو پین تالیس قرآن خطاب کئی منافقانو سره فکم انداز سره کئیو آیت نمبر ایک سو بیالیس نویم ان المنافقین یخادئون اللہ وہوا خادئو ام یاد ساتھے تو چھو قرآن درست ز دواو کوم چې څونه ملګري درسوري یا الله ايتم ته خیر منتقل کیه مونته دا غي دا خير منتقل کی مونږ زين کې سوک ټارګټ کونه جدا هم چت پکې اشاره وکړه حدیث القران رحمت الله عليه درس کاو یو کال پدی کې طالب علمو ساده ګلو و توبې ستړې روان شو دا غالا کې د پنځ پیر خلقو جټ خلق به د ټیټ قران او لیات دی د سره محبت دی یو بابا ګوټ کو اوس ګوره میدار بابا دې ګوټ کې په قران پویا بچی چر تر وانی درس ویلو اسخن پیدا شوی هو ته يرګه کا اجدا زکار دې مدري مراد خو شیخ چې خبره کی نو ماته را تا وی زول چا په ګوټه کړم لمه مبارک ولې چا شوی دی هوله بچی کم سوره شورو دی وې سورې توبه یا سورې انصار او ترا زس دې تاب په یې نه شیخ ته حقز بوتلو وی دي حضرت تاسو دا په و دونه د پوجو څخه ویلم دې درس تر اغلی نور هماله په دنيشتہ په بی مړنه کې به سره کې سبق وسړیا به شیخ ته کیزو کې سره به سره ولکړ و روانو چې دی ما په خبرې کوي شیخ وی دا نه جوړو غندخلې ځان بخلې بي جنې خا ته باز د منافقو قباح ذکر کوي دې خزيات کومه خبره بلخواراته او ته مخ مات اشاره وکړه ان المنافقین یخادیون من بسوجدہ کو ته <منافقانو> دا نه خرهالو نو ځان باندې پټ کوتي ما کم کم شتا فرزانې اوبا صدا بنوږي دغه زيات کم او دغه زيات کما ان المنافقینا یخادون الله دلته فرشوی دوره تفسیر کې ختمو زمونږ بر شیخ عبد رازیق سے دلته بیان کړو چې خو یو خوب میولیدو غازی رشید سے بیا اګی می خوب ګولیدو مولانا عظم طارق سے رحمت الله علیه حق نواز جنگوی سے نور علما میولیدو به و یوځیک سخلک و امام موسی زیاد الله مجماذن الله ته وی راځو دلته بیان تزو او د وي تا ماته شیرا نوز خپل کار وکي او دا چل دی دا خلک دی او دی خبر هم نه مني ګړبړ کوي و چې بیا ماته مجبور کوم ان تکې رونو زمونږ درس چې مخالفت کولو د مونږ د بیان چې مخالفت کو چې مونږ کو تا ټولې چلاګانو دا, دا خوبولې دو خوب کې دا څنګه له بیا ته دغه باغ یو بلته یاره مونږ ته اجازه ویل ومبر سرو ګوروخه مونږ ته اجازه ویل نو مولانا عبدالرضا غوث تاسو نه پیژنه ځان د تاسو په خپل اجازه وی ان المنافقین یو ځان په خپل شرمې خديده شرمې دلي قوم ببل څنګه ای ان المنافقین سړی حیران شي چې دونه عقل والا خلق په یو خلق وي ګوره مونږ ته په مندوخره کې اجازه ویلی وو نو خو تاسو نه به یومل مرغه غلی به سره بیان کو انل منافقی نه یو الله خا هم سک چې راغلو مو خوب پهې با نه انل منافقی نه بلله ب میتهکار کتل انل منافقی نه یل منافقانو بیا یو بل سرې ټونه شروعو ی یو د ګوره سړی میانو ته چې د سړیرملیان او لما ه برزته هغه دي. انل منافقینا او په دې کې چا میټینګونو کو چې تاسو غرید د رب د ناراضي په قبر کې باندې وایي دا کار خونه شو د غیره پارهوالي را غونډول نه یو انل منافقینا او داسې وینا چې څوک د قبر دا باندې مونې څوک چوری مانی چوری نه مانی اگر ټټو دی اوغه جاهل دی دا خو د مون غن اکابر دی وبند غن علما دا نه مونږ د غن ټټواندي خپل اکابر جواب نه شګول تړیا ان المنافقين يكن المنافقان يخادعون الله چلو ولکې په خپل خیال کې دا الله سره او هغه خادعون الله بديله بدلل ټکو ورکی او یزا قامو ال صلات قامو چې کلا دی ودري نو دی ودري کې او رغبت سره ژوند کې ډړي لګينا په بس بسسمیبرابر برابر نو کې کنی پااسونه مستستا وای ځان قامو الله سوالاتېقامو کوستالله من ځکر کو موراتې نه هر به عبادت عبت دی د عبت چېتهي چې بد دا بره به ډیره بوج لږي یهونهناسا خلکو تځانښي هغه کار کې چې کوم خلکو پفلانکې ډېر سړه ګوری ته نهنجي والله ی کروونه الله اللهقللیله نیا تیا الله مگر لګو مذبذبینا بین ذالک لا اله الا هو لا منافق الا هو منافق سر قران ډیره سختيګیدار لستونی ماغه دی متا محمد جی بالکل ال ال کل چرګ وګړه ټګه و منغه بین ذالک لا اله جی زب استاد پر خپل سرور کوم او جکنه وخرا شي نو موقع ate ہی دم دبا کر باغ جاتا ہے مضب زبینا ب نهظلی کا لا لا او لا واللهلا درمیا نئ په من د قبر د اسلام کې نهمومنانو سره نه د کاافراننو سره دو کوی دوررنې چړودو یا کرنګ ہووج سره سر مومه یاڅګ ووج په یو لار زمړه مکو م کوو سړیا شیررج ما ماده مغامر شي یره دې پنده شیخ ديزرت خسر له دا پنځه پیر شیخ غټ تحریک چلو لري ډېر زیات او دا در سونه چیز دې ډګړت مهنتونه او ډېر غړ غړ برکات اچھا خلل شي یره چې موجود دې ډېر غټ د دین کار کړي خوا احباب کرام دې بدنام کړي د دین کار کړي یره خو ابس تلل شي یره دا چلو د یو د بل دا صرف ټیم تیریو خلقونه حق پټیا مذذبینا بنذالک لا اله الا هو لا اله الا هو وَمَن يُذِلَّ لِلِ لِلَّهِ وَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ورپسې د منافق حکم ذکر کې آیت نمبر 145 ای کې ان الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ودا دپاړه کې انسان ودا درنګ انسان ودا دلستونی مار دبر جهاندم لاندې طبقه کړ چې مخامخ ډیر تابدار پپټه ساخې وخی ان الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ دا منافقو دا دورانګه دا د پړکو نبی رسول الله منافق بارہ کیسویو المنافقو کشاتل عیرت بین الغنمو ترجمه مونږ نشو کولی خو دا منافق مثالا وق شند عق بیزری چې کله یو چلیتا منډوی کله بل چلیتا منډوی ان المنافق دا نبی رسول الله الفاظ دی ښخت الفاظ وی چې د خلکو دا منافقت دیږي د سره د ته نقصان رسی نل منافقی نه نن منافقان په لاندې طبک کې د ور نه ځکه د ډ غټ نقصان غورېي په د به د بار کې تاله به ظاهری بلکل سلام کله به تا لازمم کوي کله چې بلکل ی ر دس ډیرخواان کوي ډیرره مځې ی ر او دا د درغ زو نهشيی چې با ټول په سات به جوړ کړ نل مافقی نه درکیل سپله من النار نار سه آیت نمبر 33 سورۃ توبہ آیت نمبر 38 سورۃ توبہ به منافق توبہ د مستقیمه سورۃ توبہ زمون شیخ کی به سورۃ توبہ ویلا وبې طالبانو قلم کا غذر والے او داشماره او ځان کې نوٹ کې وچ تاسو کې کم کم سیشتره زانه او باسه یا ایوه اللذین آمنو قرآن ولا ایمان ولا سر اے مومنانو زان دا پا مومن ویو اے آکس آنو چیمان روڑلی پا جبا ما لکم تاسو لرا د من کم عنوان بیانو قرآن چا سر خطاب کئی سلوڑا مڈل لپا که منافقان فکم انداز سر اے ایمان والو سوشیو تاسو لره ازا قیل لکم چې کلا ویل شي تاسو تا تاسو جهاد کوه پلار الله کې تاسو زمکه ته ور پریو زه دران شه تم منافق نخه ذکر کا چې کم وخت د دینه مهنت ضرورت راشي او دی غریو د پاسی دنیا رجي د پاسی دنیا غمقوا زمين جنبد ن جنبد جنبد ګل محمد اراضيتم بالحيات الدنيا تم منافق دنیا سره ډېر محبت آیت نمبر 42 والله كان اردن قریبه په سفره نو قاې دهله تبع وکه سفر مختصر بیاخو د سره او کل لرې بځې بالکل کسمونه به کوي که چې دمونږ وس بالکل د سرتلو یو لکوونهکوسه همدان حاله کوي الله پووی کې دا د روغجن دي ورپسې آیت نمبر پ نهماستاازینو کل دی نه تانا با اجازت اخلی چه کلا وقت دا جهاد را غی دا مند ترد وقت را غی یر جی ما تلگی اجازت را گی قلوبم رونے پشکی ولو اراد الخوروج اللہ او کدی دا اراده کلوی جهاد تا ستایاری خو بکلو کنا نو دی اللہ کینو او تاوی لی شو اوک او دو مال قاعدین و کینی دا ناستو سرا نو پکور که خو ناستی زنانی او اږي ته جهاد نه پاتې شوی د دین نه پاتې شوی زهره خود سره کینه او فیکم سماعون لهم او پتا چې ګریږي جاسوسان استخه د منافقان خپل جاسان دی اسی تواش کېنه چې دې سویخه ير ډیر درس کی خو دا ستریکه سره پکې خبر اکیرا کئ زه تخپر ناس نیوا دا منافکانو به دا ټول کول را د نبی اسلام مجلس تکیب نه واستو چې ماخام به واپس لو ير موږ لو خبر تریم به خبره ناس تو دا خبره پکخانه دا, دا خبره پکخانه کله بیا رنگ ول بدللی یره خدرجو مریانو پته پک خبر یو خلکو پته پک خبر یو کله خذو پته پک خبر یو نه داو اصلاح کیږي کی قران سره اور بصی ایت نمبر 49 وامنهم مایاقولو اذلی ولا تفتنی باز کسانو روم تا کافل لجحات دپاره دیرا ل ایدہ الرسول ډیر پاک پاکونه کان رگی روم د خته ډیری کوی خولې دی زمونږ دا مزاج سره رومانټیکون ته مزاج دی اسنه مونږه دا غذرانه نه متاشر نشو مو موسر عشق کی چرانه شي پیتن کې مبتلا نه مونږه हात تمبوزه دا پیغمبر خبره نه منې چې مونږ jihad تمبوزه الته مونږه پیتن کې مبتلا شو قران وی الا فی الفتنه فسقطو پیغمبر خبره یو نه منلا پیتنه کې فری دا رنګي ورپسې ذکر کئ نمبر 54 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون خرج نکي مغربت گنونکی خا لاو خ پیسی نظر هو گینا گد رپل غلو زراشدته گنا گنرا نو غریب ټوله چې مبي اسټوري شماري او خو دا روپې مې ولې لګولې دا روپې مې ک دا روپې مې نه ولګولې نو, نو پنځله کدا یو یو روپې را پاسه پنځله ک روپې خو که وکنه او روپې دې نه غریب پریشان یې ور پسي آیت نمبر 89 په خپل مکان به لږ زیات تفصیل کوم ان شاء الله سو مه ان شاء الله و منهم من يلمزک فصدقات باز پتا عيب لګي پوي د صدقاتو کې کته ورکینه خوشالي کسه لګلګ ورک لکی کنه ډیر خوشالي یو کور نکنه کې ډیر ناراضه یو آیت نمبر 64 ټو وه منهم الزینا یوزون النبی بعد پیغمبر له تکلیف ورکې او پر آیت نمبر 68 یحلفون بالله قسمونه ور ډیر کوي یحذر المنافقون آیت نمبر 64 وګورې لګو یحذر المنافقون یری منافقان دسنا دا قرآن او ریدون او دا قرآن دا بیان چې گی خواہ که دیکھو خو ما پسی خبری کی یا خبر حضر المنافقون یا ریگ منافقان دا نازلی دونا فدیبان دا صورت تنبیهم بمعفی قلوبهما زکر حدید از رنو آگا گن خ... راکار کی گی دارنگی ورپسی آیت نمبر ستا ساٹھو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضا منافقان ناری نو زنانا باز د دینه د باز نه کوم کار د منافق سړی او دا منافقانو زنانون هغه کاری یا امرونه بل... د منکر حکم بهل کو تکي زنانه به تیارې کوي د قران خلق منکه د دې درد خلاف پروپاګاندا کوي غم کوي خادې کوي قامت کې زموږ جمعال کې خپکان راغلو هغه معمولې خبره وا هغه الحمدلله دلته مېګولې سیف دی سیف ګولې دی حاجی امان دی مازمحان سیف دی نور د محلی مشران غاز خبکان زلک خبشویو ما د خبکان داغلو یا محلی و لفظ ما با خپو بانی خبو نبیا بازی خلکو تپتاو لگی دا خبو ی خلک یو بلتی پنج ورکی وره پو ی خلک چکا خیئی مرچر تخالی شو خوا مرچر تخالی نشو خوا مونگو ستا غواکی دا وقتی دا ملو دالوان دا پاکول وقتی با دی بیاس خاشی سریا تالا دا دامو کمیلو شو خ یوبل ته پنځه ور کې نو به ځان نه تیار یي نو بیا پروپاګاندا د شپږو ورکو